Jy is ingeschakel hierby Ekerk Ekerk is die sending arm van Net Radio SA Net Radio SA en die webwerf van Net Radio SA www.netradiosa.co.za Herhaal dus weer dat Ekerk is die sending arm van Net Radio SA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 wat ek julle En hier is een waai belangrike opdrag van Jezus as die hoofd van sy kerk. Daarom nooi ons elke mens waar die persoon hom of haar ook al mag bevind op hierdie aarde. Daar is net een manier om die eeuwige leven te beerwe en dit is door Jezus Christus. Daarom is ons vol uiver om hier die woord van God so ver as moendlik te verkondig, want hier die internet, radio, stasie is sonder mure, sonder grense. Enige mens, enige plek op aarde kan inskakel as soe persoon nou net die gegevens het van hierdie radiostasie daarom herhaal ek weer net die webwerf www.netradiosa.co.za En elkeen van u wat ingeskakel is vir oogends, baie welkom, welkom in die teenwoordigheid van God 3 enig, Vader, Seon en Heilige Gees. Prediker is Dr. Tini Eilers, ek self, wat uitsaai vanuit Airene, die stad van Vrede in Pretoria, Suid-Afrika, maar waar jy jouself ook al mag bevind, jy is baie, baie, baie welkom. Kom ons bid saam. Hemelvader, baie, baie dankie vir ochend, weer eens vir een nieuwe dag wat jy gemaakt het, Baie, baie dankie vir die feit dat ons in u kan gloe as God drie enig, Vader, Seen en Heilige Gees, die God van Abraham, Isaac en Jacob, die Vader van ons Heere Jezus Christus. Baie dankie van die vervoerig wat ons weer volgend het, dat ons die woord mag oopmaak, dat ons daaruit mag voorlees, dat ons die woord daaruit mag verkondig, omdat ons weet, Heere, dat u wakker is oor die woord, soos wat u dit self vir Heere mea gesê het. Ek is wakker oor my woord. Vader, daarom bid ons vir elke mens, wat vir ochend ingeskakel het, by hier die Eredeens. U ken elkeen van ons omstandighede, U ken ons persoonlikheid, U ken ons gemoedstoestand, U ken ons verlangens, U weet waar ons kommer le, U weet waar ons behoeftes is, en my gebed is dat U ons elkeen by ons swaak hand sal neem, dat ons vir agend sal bemoedig dier die woord, sal versterk, sal bekrachtig, so ons met blijdskap en vreugde en opgewondenheid achter Jezus sal kan aanstap, met die wete dat hy gesê het, hou goeie moed, ek het die wereld oorwin. En dankie dat ons dit ook kan ego wat Paulus vir ons gesê het, dat ons eindelijk meer as oorwinnaars is, dier Jezus Christus wat ons die kracht gee. Vader, ek bid dat u ons nou rustig sal maak, wanneer ons na die verkondiging luister, maar ook na die lofsang en aanbidding, dat ons rustig in ons gemoed, in ons selfs sal wees dat ons ontspannen sal wees na gees en siel en lichaam en ontvanklik sal wees vir u woord en vir die groot groot voorrecht dank ons u in Jesus' kostbare naam Amen ons gaan nou ons algemene christelike geloof beleid in die woorde van die apostoliese geloofsbeleidnis, wat seker die oudste beleidnis document is, wat ons van weet, dat hier so 100 jaar na Christus, en daarna, na die voorlesing, luister ons ook na een Engelse weergave, wat gesing word, Deur Steve Green. Ek glo in God die Vader,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 To save us more A okay. die hoogste roeping van die mens is om God te aanbid God die enig, vader, soon en heilige gees daarom hier die bepaalde komponent binnen in die liturgische orde van die Erediens, namelijk lofsang en aanbidding baie belangrik tyk die waarin die mens jyself afsonder die dinge daar buitenkant in die wereld vergeet en op God concentreer, soos wat die skrif vir ons sê, bedink die dinge wat in die hemel is, nie wat op die aarde is, nie. Voor ons wat die heel dag op die aarde is, is dit een disipline om onself dan net af te sluit en af te skakel en hierdie tyd uit te koop, so God daardoor verheerlik kan word. Terwijl ons dan na die lofsang en aanbidding liedere hier luister, kan een mens of samsing, as jy nou die woorde ken of jy kan maar net daar luister en dan daar oor nadink, heriteer, hê be in the of god i come i come oor skriflesing vanoggend kom uit 1 Tessalonisense 5. 1 Tessalonisense 5. En ek lees vanaf vers 12 en ek lees uit die ou Afrikaanse vertaling, die 1933 53 vertaling. vanaf vers 12. Maar ons vra julle broeders Erken die wat onder jylle arbei en jylle voorgangers in die Heere is en jylle vermaan. En bewys hulle in liefde die grootste achting terwille van hulle werk. Hou vrede onder mekaar. En ons versoek jylle, broeders, sisters, Vermaan die onordelik is. Bemoedig die kleinmoedig is. Ondersteen die zwakkes. Wees lankmoedig moedig teenoor almal. Sorg dat niemand een ander kwaad vir kwaad vir geld nie. Maar jaag altyd na wat goed is. Teenoor mekaar sowel as teenoor almal. Wees altyd door bly. Bid sonder ophou. Wees in alles dankbaar want Dit is die wil van God en Christus Jezus oor jylle. Blus die geest nie uit nie. Veracht die professie nie. Beproef alle dinge, behou die goeie. Onthou jylle van elke vorm van kwaad. En mag hy die God van vrede jylle volkome heilig maak en mag jylle gees en siel en lichaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van ons Heere Jezus Christus. Hy wat jylle roep is getrouw, hy sal dit ook doen. Broeders, bid vir ons, Groet die broeders amal met die heilige kus Ek besweer jylle by die Heere, dat hier die brief aan al die heilige broeders voorgelees word. Die genade van ons Heere Jezus Christus, sy met jylle, Amen. Slies dit so ver, die Heere sien sy woord, sien elkeen wat daarna luister en wat het in sy en in haar hart bewaar. Die thema van die boodskap vir is Die lewe in Christus Die lewe in Christus As een mens na jou self kyk Dan besef een mens hoe swak die mens eindelijk maar is Daar is tallig voorbeelde in die skrif Selfs waar Paulus bezig is om na hom te kyk en dan tot die slotsom kom, dat in hom, in sy lichaam woon, daar niks goeds nie. Want elke keer as hy iets goed wil doen, dan doen hy eindelijk nie die goeie, en doen hy die slechte wat hy nie wil doen. Nie. Nou as iemand soos Paulus, daar die slotsom moet maak, rondom sy eie bestaan, sy eie leven, dan is dit nou maar so, my liewe boete en sussie wat nou luister, dat ons God verskrikkelijk nodig het. Sy genade, is ook om een mens so kan syng oor sy genade, wat so onzaglik groot is. Nog voordat ek my skuld beleid, druk hy my al aan sy bars. God ken ons, Hy ken ons beter as wat ek en jy ons ooit sal ken. Hy weet wat ons kan, wat ons nie kan nie. Hy weet van Paulus sy denke oor die mens, soos dit geinspireer is onder die werking van die Heilige Geest, dat die mens eindelijk maar in omself bezig is met die gejaagde wind. Dis net God wat daar aan substantie kan gee. Want ons het God sy natuur nodig, want uit ons self leef ons volgens hierdie menselike natuur wat ons van die eerste Adam ontvang het. En ons ken Adam sy geschiedenis daar vanuit die paradies waar hy klaaglikke mislukking gemaakt het van alles, alles verloor het, en dan moet ons nog denk aan die feit dat Adam geen sonde erf het nie, soos wat ek en jy geërf het nie. En hy het klaaglik misluk saam met Eva, Daarom ken God ons en daarom is sy genade so geweldig oor ons. En is dit ons hoogste roeping om God te aanbid, want in ons aanbidding sê ons vir God, ons kan nie sonder om leven nie, ons kan nie sonder om bestaan nie, daar is nie een manier hoe ons enige sin kan maak in ons bestaan sonder om nie. Dit sal maar voortdurend die een te leerstelling op die ander een wees. Maar ons kan die woorde van Paulus ego. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Nou ek wil jou net daarmee help, dis 'n eskatologiese blik. Nou neem daarmee bedoel ek, dit is een vooruitskouwing van een mens in hierdie hele proces waarmee God bezig is, Paulus dit beskryf dat God in ons werk en die werk wat hy in ons begin het sal hy ook voortsit en volleindig tot op die dag van Jesus Christus As ek en jy leef tot op daardie dag wanneer Jezus kom, is ons verskrikkelijke bevoorrechte mense. Paulus het self daarna gewens, maar dit was ook nie vir hom beskoren nie. So dit is altyd maar groot voorrecht om te weet ek en jy leef in hierdie tyd en daar is nog tyd vir ons om ons roeping vast te maak, en in Godse genade te leven elke dag, dit in te aasem, en God toe te laat om in ons te werk, soos Paulus dit aan ons verduidelik, in Filippense, want ons gaan kyk na hierdie verwachtinge, wat God het van ons, en Godse verwachtinge is nie, onrealisties nie, vanuit die menselike perspektief, ja, maar nie vanuit Godse genade nie, Godse genade is as een dampkring, wat rondom ons gevorm word, en ons leef uit daar die dampkring van genade, en daar die dampkring van genade is die altyd bezig om uit te voet. om uit te voet met die goddelike natuur, sodat ek ook sal kan sê ek leef nie meer in hom maar Christus leef in my daarom die verskillende voorskrifte wat Paulus hier gee vir die kerk en ek gaan by enkele van hulle stil staan min of meer dit noem en daar kom nota's daarop En die eerste vers waarby ons stilstaan hier in 1 Thessalonians 5, is vers 16, wat sê, wees altyd door bly, wees altyd bly, nou mense, blydskap, is eindelijk die achtergrondmusiek, waar tegen mens lewe. Daar is sommige prachtige, mooie mensies op Godse aarde, wat altyd een glimlach het, en wat altyd inspirerend glimlach, want dit is altyd aansteklik, dit is wonderlik, dit is wonderlik om te weet, dat iemand so so'n achtergrondmusiek die heel tyd in sy of in haar leven beleef, van blijdskap, so dat die blijdskap dan ook uitdrukking vind in sy en haar oor en in haar ene, of sy gelaatstrekke en die glimlach en die woorde en so meer nou God wil hee, dat ons altyd bly moet wees en die mens moet bykie daar oor dink, wat maak jou bly? want ondou ons allemaal het nie altyd die selfde van blijdskap nie. Net as een voorbeeld vir jou skets, sê nou maar, jy sit ergens op een paveljoen, tussen duisende mense, en jy kyk na die springbokke wat bezig is om te speel, kom al sê nou maar rugby, en een persoon van, die springbokspan kry die bal in die hande en jy allemaal kan sien, hier komen drie. En jy sien hoe allemaal opstaan. Jy sien hoe dat daar die afwachting is en die vreugde, wat al amper voortijdig begin om uitdrukking te vind in die skare, sy gejuig. En uiteindelijk as die persoon die bal achter die doelijn gedruk het, barst dit los en amal skreeuw of wat ook al. Maar ek het nou gesê amal, dit amal doen het nie. Sommige mense geniet die spel maar net soos die ander, maar staan nie noodwendig op en swaai die arms en gooi jou hoed aan die licht of iets van die aard nie. Alle mense geen nie soe uitdrukking aan blijdskap nie. Sommige baie mense beleef dit maar net hier binne in hom of haar. So mens moenie daardeur mislei word nie. Maar blydskap is iets wat mens beleef in jou persoonlikheid. Hoe jy uitdrukking daaraan gee is iets anders. Vers 17 sê bid sonder ophou. Nou is dit moendelik dat een mens kan bid sonder ophou. Ek kan onthou as kind in ons ouwe huis, my pa gewoonlik die huisgodsdienst geluid, en hy het gewoonlik die bybel geneem, en hy vers of 2 of 3 gelees, en dan het hy geleentheid gegeef vir gebede, en ek moet jou sê, ek, ek onthoud dit van baie jongs af. En ek weet, ek het altyd aan die slaap geraak, en ek weet, iemand het my dan kamer toe gedra, en my in my bed gaan sit. Nou bid sonder ophou, vir ons as mense, beteken nou nie noodwendig dat ek nou op my knie staan en ek sta nooit van my knie af op nie en ek sê dis nooit amen nie want bid is meer as net daar die fysische uitdrukking net soos wat blijdskap meer is as die fysische uitdrukking daarvan om God te aan bid moet eindelijk voordierend wees. Ek moet eindelijk altyd bezig wees om God te aanbid. Ek moet eindelijk weet hoe afhankelijk ek van God is. Ek kan eindelijk nie sonder om bestaan nie. Die seerstof wat hier rondom ons in die lucht is, kom van God af. God het alles geskapen uit die niks. En ons weet hoe vannig ons bijvoorbeeld ook kan koud kry soos nou in die wintertijd hier in Suid-Afrika en hoe ons soms 'n bykie net in die son wil gaan sit net een bykie dat daar die son se warm strale op jou val en soms as ek die heel dag is bezig is in een gebouw besig is met aanbieding of wat ook al dan Wens ek soms, ek het net een oomlik, net so vijf minuut, dat ek in die son kan, net kan gaan staan, net vir vijf minuut. Dan grijp ek syke geleentheid aan, om dit te kan doen. Nou, net so is God die son van gerechtigheid. Ons kan eindelijk nie sonder om bestaan nie, dit is nie moendlik nie. Nou, alle mense besef, besef dit nou nie, en God wil hy, ons moet dit verstaan want dit is net een doodgewone feit, dit is nie dat God omself verhef of iets van die aard nie, dit is maar net een doodgewone feit, dat God is die skipper en alles het uit en deur en tot om ontstaan. Sonder om kan ons nie bestaan nie, daar is nie moend, moendlikheid. En om daar die erkenning aan God te gee, is een prachtige verhouding, wat een mens met God het, om vir hom dankie te sê vir elke seconde, elke breukteel van een seconde, dat hy vir jou die leven gee en ook kracht gee en energie gee, soos nou in die woordverkondiging om dit te kan doen, om my mond op te maak, om te kan kyk in die bybel en om nog dit te kan lees, en die fysische energie het om dit te kan doen. Moet ek die Heere elke second en elke breekdeel van die second dankie sê. Bid sonder ophou. Vers 18 sê, wees in alles dankbaar, want is die wil van God in Christus Jezus oor julle. Nou dis een tol order. Wees in alles dankbaar, want alles wat met my gebeur, is ten goede. Ek moet Godse woord glo Al voel dit nou vir my soms asof daar een hele klomp vra hier rondom kan wees, soos Paulus bijvoorbeeld in sy Romeine brief verduidelik oor hoe lief God een mens het, en dat hy jou uitkies, en dat hy jou lief het, en vir jou sy genaar en barremhartigheid skenk. en dan sê ook daar op een stadium, as sy namens mense vra, vra, en sê, wie ek en jy nou om vir God vra te vra? Ons is ons nie die skipper nie. Ons het ons nie besluit, wat is reg en wat is verkeerd nie, dis moes God. So wat God ook al doen, is reg. En as hy sê, Alles wat met my gebeur is ten goede, dan moet ek God gloe. Dan moet ek dankbaar wees in alles. Wees in alles dankbaar. Hoekom? Want dit is die wil van God in Christus Jezus oor julle, want Jezus Christus het geluid. Hy het mens gewaard. Sy ouwers moest omvat in vlug, Toe daar moord beplan is. Hy is aangevat om elke hoek en draai waar hy ook al beweeg het. Uiteindelik is hy gevangen geneem. Hy is geslaan. Hy is gemartel. Hy is uiteindelik doodgemaak. Hy is begrawe. Dank God. uit opgestaan. Maar dit moes gebeur, moes die Christus nie al hierdie dinge leid nie, dis wat Jezus self na sy opstanding vir die Emmausgangers toe hulle moedeloos waks, oor al die dinge wat gebeur het, die sê hy vir hulle, maar moes dit dan nie alles gebeur het nie, dis moes alles ten goede, hier staan ek dan nou by julle, ek het opgestaan, ek het alles oorwin, Wees en alles dankbaar, want dit is die wil van God en Christus Jezus oor jylle. Ek en jy is ingesluid hierby. Vers 19 sê, blus die geest nie uitneem. Om dit nou mooi te verstaan, moet die mens daar ook kyk na die teenoorgestelde. Soms help dit die mens een begeef. Sê nou staan by a vuur, a braaifluis waar die koole bezig is om lekker te gloei, en die vluis is bezig om heerlik te braai, en as die braaifluis nou verby is, dan is dit verantwoordelik dat die mens daar die vlamme en koole moet doodmaak want dit kan rondwaai en dit kan veldbrand veroorzaak soos dit dikwels in die kaap gebeur dit is dan om dit alles te blus dan is daar nie meer een koolkie daar te sien he. en die teenoorgestelde daarvan is wanneer jy by een koolstoof so sit, by voorbeeld waar is en dit is besig om te gloei en soos wat jy nou daar sit, soos wat ek as ek kant gesit het voor die koolstoof, heerlijk lekker, dan so van tyd tot tyd het die mens een van hierdie stoofijsters gebruik, wat in die Engels een pauker genoem word, wat jy nou so tussen die koole indruk en het net so bykie skut, so die vlamme weer helder kan brand want as jy dit nou so los, dan gaan die as dit nou min of meer begin bedek en dan blus. Nou Paulus gebruik hier die specifieke uitdrukking, in 1 Timotheus 4 vers 14 en ook in 2 vers 1 tot 6, 1, 2 1 vers 6, gebruik hy hier die uitdrukking om vir Timotheus te sê, jy moet die Gees wat in jou is, die gaves wat God vir jou gegeet, dier handoplegging, moet jy aanwakker. Nou die Engelse woord daar is rekindle, en dis precies wat een mens doen met een stoof waar jy nou koole in het, en jy druk nou hier die eister daar binnen in, en jy skut die as daarvan af, so dat dit weer kan lekker brand. Dit is woord. Ek het omgaan nou kerig bekyk in die Griekse tekst. Dit is precies doos rekindle. Dit is die teenoorgestelde van te blus. En dit is wat die woord hier vir ons sê. Blus die geest nie uit nie. Ons moet nie. Ons moet nie die werking van Godse geest in ons leven uitblus nie. Ons moet God aan Ons moet om dankie sê vir alles, ons moet nie in opstand kom tegen dinge wat in ons levens gebeur nie. Ons moet die heel God sy hand vasthou en ons moet altyd bezig wees met God. Ons kan nie ons van God af onttrek nie. Sonder om kan ons nie bestaan nie. Loof om liever in die omstandighede en prijs om in die omstandighede en belei jou geloof in God maar ons kan nie as gevolg van omstandighede ons van God onttrek nie want ons moet altyd bly wees en ons moet altyd bid en ons moet altyd dankbaar wees so ons moet nie die gees uitblus in ons levens neem vers 20 sê veracht die professie neem ons kan nie die profesee veracht nie, want geen profesee volges Petrus het ooit dier die wil van die mens ontstaan nie. Dis dier God ingegee, ingeasem. Daarom moet ons Godse woord hoogacht. Ons moet het sien as die rigsnoere, rigleine, Ons kan nie anders as om na Godse woord te kyk vir licht nie. Dit is soos licht wat in die duisternis vir ons help om te kan sien. Net soos wat Petrus dit aan ons verduidelik. In 2 Petrus 1 vers 21 want geen profesie is ooit dier die wil van een mens voortgebring nie, maar dier die heilige gees gedruive het die heilige mense van God gespreek. Ons moet dus daarop ach slaan, ons moet het nie vir ach nie. Ons moet het sien as die licht wat skyn in een donker plek, so ons kan weet waar ons is, waar ons vandaan kom, en waar jyn ons op pad is. Anders is ons soos loalende skapen. En dis hoe Jezus na die mense gekyk het, toe hy hier op aarde was. Het is baie jammer gevoel van die mense, want hy het gelijk vir ons soos skapen wat nie herder het. Het is maar richtingloos. Hy, die Heere wil so graag hee, ons moet richting hee, ons moet weet, waar jyn ons op pad is. Vers 21 sê, Beproef alle dinge en behoud die goeie. Een mens'n leven speel nie af in een vakuum nie, dis een werkelijkheid waarin ons onszelf bevind. Elke liewe dag is een werkelijkheid, as ek my oog oopmaak, dan is dit nog een dag. Dit is nog een dag wat God geskenk het. Dit is nie somme net van selfsprekend, dat die mens jou oog in die ochend oopmaak. Een mens kan somme so in jou slaap ook afsterf. Ek het juist een vriend gehad, wat saam in die school was, van laarschooltijd af. Iemand wat my gemotiveer het om te begin draf En hy is so Eindelijk op die kruin van sy leven So in sy veertigs, denk ek As hy soms so in sy slaap oorlede Want hy was nie Een syklike soort van persoon Hy het altyd atlete afgerig maar somme net so in sy slaap oorlede. Soos een mens jy oor die ochend opmaak met die mens vir die heren, dankie sê en vraag, wat is dit wat ek moet doen, soos wat Samuel to my God stem gehoor het, wat is dit heren, spreek, praat met my, sê vir my wat moet ek, wat moet ek doen, hoe moet ek hierdie dag leef, En so het ons allemaal geskiedenis en ons die dinge beleef en die Heere wil hee, ons moet al die goeie dinge daar uithaal, al die dinge wat goed is. Alles is nie net slecht nie, daar is baie goeie dinge wat gebeur het, waarin die mens kan vasthou. Behou die goeie, bou voort op die goeie dinge. Onthou jylle van elke vorm van kwaad. Dis net Godse genade en sy barmhartigheid. Want jy sal onthou, iemand het een dag vir Jezus gesê, Goeie meester, gesê Jezus vir my, kom noem jy my goed. Hy sê, daar niemand goed nie behalwe die vader nie. As daar is iets in my is wat goed is, dan kom dit van die vader af. Dis omdat hy in my werk en hy maak van elke negatief positief, as hy kom na die geleendheid gee om dit te doen, soos wat hy dit nou doen, dier die verkondiging van sy woord. En dan sluit ek af en mag hy vers 23 die God van vrede jylle volkome heilig maak en mag jylle gees en siel en lichaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkomst van ons Heere Jezus Christus. Ek hoop dat hier die woord, jy bemoedig vir ochend, en dat jy kan sien, vir die toekomst, met ons swak hand in sy sterk hand, en hy wat aan ons werk, en ek kopie tyd uit, en ek laat God toe, om my volkome heilig te maak, gees en siel, en lichaam, so dat ek onberispelik sal staan, wanneer Jezus ons kom haal. En daarmee gaan ek jou hier groet, en ontvang die Seen van die Heere, en gaan in vrede. Die genade van ons, Hemelse Vader, en sy liefde, deur die Seen aan ons beskikbaar gestel, en gewys aan die kruis op Golgotha, en die poes, wonderlijke gemeenskap, die troosvolle gemeenskap van die Heilige Gees bly met ons totdat Jezus weerkom. Ek herinner jou aan die feit dat ons vanmiddag, D.V. 16 uur, 4 uur, boekvoorleesing het, boek van Gideon Jobert, die Groot Gedachte, en dan om 19 uur, was die 7 uur vanavond, D.V. Diovelente ons program Stem van Oop. Daarmee dan, Shalom.